Metasin Emisija o nezavisnoj kulturi i civilnom društvu Medeljom u DVP Saša Na valovima Radio Pule Dobrodošli u Mazin. Danas smo za vas pripremili priču o tridesetak mladih aktivista koji ovih dana borave u hostelu ferijalnog saveza u Puli. Naime, tamo se u srijedu danas održava Balkan Training Day seminar na kojemu se govori o pisanju projektnih prijedloga te apliciranju za novčana sredstva. Skup je organizirala Hrvatska podružnica Europske nevladine organizacije Jeff koja među ostalim potiče razvijenje civilnog sektora u jugoistočno Europi. Vrijeme za glazbeni broj, a u današnjoj emisiji su s vama Marino Jurcan, Janne Vučković i Neveni veš. your attention in the form of a gobstopper It's all you had left and it was going to waste Your pastimes consisted of the strange And twisted and deranged And I loved that little game you had called Crying lightning And how you'd like to aggravate the ice cream on rainy afternoon little game you are called Hvala što su čuli u do danas, sam predstavljeno Balkan Training Days, odnosno seminare koji u oprodili 5 dana u Puli. S organizatoricom Marijom Hrebac se razgovaralo je Jana Vučkoviće, poslušajmo. Ovdje smo se skupili na treningu koji se zove Balkan Training Days. Ove godine Balkan Training Days organiziran je u suradnji Jeff Norveške i Jeff Hrvatske. Jeff je međunarodna supranational, kako mi to volimo reći, organizacija koja, evropska je znači organizacija, ima sjedište u Briselu i ima nacionalne ogranke u svim zemljama Europske unije i u nekim drugim zemljama kao što su i Hrvatska, Makedonija, Osovo, Turska i neke druge. Jeff ima, oko 30, Jeff ima 30 nacionalnih organizacija i ukupno okuplja oko 30 članova po evropskom kontinentu. A Jeff Norveška već više godina za redom organizira Balkan Training Days koji je svaki godin u nekoj drugoj zemlji na Balkanu, pa je ove godine tako u Hrvatskoj. Koliko vas se ovdje okupilo? Danas nas je ovdje 32 i tu smo, sad nam je to četvrti dan, danas još tjeli dan radimo i sutra se razilazimo. 32 ljudi iz 9 zemalja. Kako izgleda jedan prosjećan dan, odnosno kako izgleda taj trening, kako je to koncipirano? Ujutro se probudimo, budimo se međusobno, jedemo i onda počinjemo radit. Ujutro imamo neki energizer, kako mi to kažemo. Um, nekako da se razbude ljudi pa se uh, igramo neke igrice ili um, pjevamo nešto nešto radimo da se ljudi malo razbude i onda počinjamo s radionicama počeli smo sa predavanjima imali smo trenere koji su nam držali teoretski dio projektno menađmentu znači tema ovog seminara je projektni menađment i razvoj organizacije imali smo prvih dana znači um, teoretski dio o projektnom menadžmentu. Nakon toga smo prezentirali svoje projekte zato što je svaka sekcija prije dolaska ovdje trebala pripremiti projektni prijedlog. To smo iznosili i sada raspravljamo nakon svake prezentacije raspravljamo o tome radimo nekakve treninge, vježbe kako unaprediti te projektne prijedloge koje radimo i kad se vratimo natrag u svoje zemlje, pošto smo iz različitih zemalja, kako da taj projekt implementiramo. Ti ljudi koji su se ovdje okupili na uh, ovom treningu, što oni rade u svojim zemljama, dakle oni su aktivni pretpostavljam sudionici civilnog sektora u svojim zemljama. To je jedan od glavnih ideja i ciljeva Balkan Training Daysa da uspoređujemo iskustva i pošto imamo nekakva slična iskustva iz prošlosti, da vidimo ko je šta napravio, ko je koliko napredovao i šta se može unaprijediti. Pa tako, ovo se zove Balkan Training Days, uključuje sve zemlje bivše Jugoslavije, plus Moldavija je od prošle godine uključeno u projekta COđER, zbog nekakvih specifičnosti u njihom, oni su isto kao neighboring country, susjedna zemlja Europske unije. Da, naravno da je zanimljivo vidjeti kako je prošla ta tranzicija iz komunističkog u kapitalističko društvo recimo i šta se danas događa i ko je gdje je na putu prema EU, ko je kad potpisao sporazum u pridruživanju, kako to teče taj, taj proces i koji su nam fondovi, na primjer, na raspolaganju, jer primjerice Hrvatska i Makedonije kao zemlje kandidatkinje sad imaju pristup nekakvim europskim fondovima kojima druge zemlje nemaju. Ove druge zemlje mogu preko nas aplicirati za iste te fondove, pa nam je to zanimljivo isto vidjeti, i ako radimo u partnerstvu, kakvi su nam fondovi dostupni i slično. Tvoje mišljenje Hrvatska, gdje je sad po pitanju civilnog sektora i koliko uopće civilni sektor razvijen u Hrvatskoj, na koje to razini? Pa ja bih rekla da stvari idu na bolje i čini mi se da je svake godine, ja sam aktivno u civilnom sektoru jedno 8-9 godina čini mi se sad i od tad su stvari puno napredovale što se tiče nekakvih međunarodnih suradnji i moram priznati da na ovakvim stvarima gdje se okupljaju susjedne zemlje da mi možemo biti dosta ponosni koliko je, kako stvari stoje kod nas. Čini mi se da ljudi imaju dosta iskustva i... Ja to primjećujem po tome što me ljudi iz drugih zemalja pitaju kao pa kako je to u Hrvatskoj. Evo recimo jučer sam pričala sa Albancima pa me pitaju uh, da li imamo National Youth Council, nacionalno vijeće. To je ovo što u Hrvatskoj radi mreža mladih Hrvatske, pa kako ono, kakva nam je suradnja sa donositeljima odluka, kako smo se razvijali jer oni su sad u procesu, oni su imali vijeće i sad su u procesu da ga obnove, pa im je zanimljivo čuti iskustva. Ino nekako čini mi se da smo u usporedbi sa susjednim zemljama tu ono, malo ispred. Naravno da kad se usporedimo sa zemljama Europske unije, još ono, kaskamo dosta, ali usporedbi sa zemljama iz regije, stvarno mi se čini da, da smo ok. <laughs> metazin, metazin. Dakle, Puli se okupilo 30-ak mladih iz Albanije, Bosne, Hercegovine, Srbije, Makedonije, Crne Gore, Moldavije, Hrvatske, Norveške, te Kosova. Oni su kroz specialni program izmijenili iskustva rada u civilnom sektoru. Jesu li organizatori zadovoljni odazivom? Te kako je prošao pulski trening, Jani Vučković rekla je Marija Hrebacijez, pulskog džefa. Izvrsno je. Ja sam stvarno više nego ugodno iznenađena, zato što, kad smo skupljali aplikacije, Dobili smo više od 200 aplikacija, što je sjajno za seminar ovog tipa, ovdje je 30 ljudi, tako da je selekcija stvarno bila velika i svi ljudi koji su došli stvarno jesu motivirani. Ono što smo mi još htjeli napraviti je da ti ljudi budu više uključeni prije samog seminara. Tako da ono što sam spomenula prezentacije projektnih prijedloga, znači oni su imali ko nekakvu domaću zadaću prije nego dođu u pulu da spreme projektne prijedloge unutar svog tima i da troje ljudi iz svake zemlje dođe ovdje, prezentira taj projekt i da se da dalje bavi njime da se unapređuju. Znači ljudi su dobili nekakav zadatak prije nego su došli Sad se bave njime i stvarno su ono aktivni Na večer se ono dosta dugo zabavljamo i nešto Ali ujutro ono, ljudi dođu na vrijeme I stvarno se radi cijeli dan Naporno je, ali odaziv je ono Feedback je jako dobar Povratna informacija od sudionika je sjajna Kako Pula funkcionira kao domaći? Sjajno ljudi su jako zadovoljni s pulom, more je sjajno dosta su se ljudi kupali ne previše, Norvežanima nije tu uopće hladno more <laughs> nekim ostalima je jako im je lijep grad i zadovoljni su sa uslugom i super je što se može kupit nešto navečer. to nam je sad negdje glavna kao ili radi kad je državni praznik, da se može negdje nešto kupiti. mislim da smo do sad uspjeli sve što smo trebali nabaviti bez obzira na, na sad i, i dan u tjednu i što sada dalje, evo koji su tvoji planovi, kažeš da si u civilnom sektoru si već više godina, kamo dalje, što radiš? Da, ja sam trenutno predsjednica Đefa Hrvatske, tako da e, sad imam tu neku dosta odgovornu funkciju po tom pitanju. Kad se vratimo <laughs> sa seminara, planiramo e, poslati taj projektni prijedlog da natječa je, e, planiramo da ćemo dobiti neka sredstva i da ćemo početi raditi projekt. Dosta je veliki zahtjevan, ali možemo ga u najmanju ruku razcijepkati. <clears throat> Na više manjih i početi raditi na tome i naravno ono nastavljati suradnju sa drugim sekcijama iz, iz Europe i da, pokušati poboljšati stvari. Pretpostavlja se da će Hrvatska uskoro ući u Europsku uniju, hoće li se stvari drastično promijeniti tada. Ja ne bih rekla da će se drastično promijeniti. Mislim da će samo biti više mogućnosti, a na nama je da istražimo koje su mogućnosti šta možemo dobiti od toga i da ih iskoristimo. Meta-feira. <sussurra> Stranger like Stranger Metazinu. Ciljni sektor nužan za razvoj demokracija Hrvatska Hrvatska, ako ima još mnogo posla, na prvom putu da se razvija kao poticano okružje za nevladine organizacije. Čulo se na Balkan Training Day seminar u Huli. Među sudionicima bili su i mladi aktivisti iz Norveške, predstavnici je tomošnje nevladine organizacije Jeff. Za Metazin govori bart Car Weekend as you know norway is uh It's a privileged country in Europe. Uh, we have a good economy um, and uh, as a part of that the Norwegian uh, government. Kao što znate, Norveška je privilegirana zemlja u Evropi. Imamo dobru ekonomiju pa Noroška vlada želi financirati projekte u drugim zemljama koji potiču razvoj civilnog sektora. Ti fondovi se zovu Demokratski fondovi, ustanovljeni su 2001. godine. Ideja projekta Balkan Training Days seminar provodi se već sedmu godinu i cilj nije isključivo održavanje treninga, već želimo dugoročno ojačati naše partnere na Balkanu. I dalje. Ehm um, aim and the objective of this project is not the seminar itself but to strengthen our partner organizations in the Balkans and in Moldova uh, in a long term. Bardas mu upital je se čini kako je civilno društvo u Hrvatskoj. Uh, still have a lot to do. Um, and the main... Mislim da još uvijek imate mnogo posla Čini mi se da je najveći problem financiranje jer ima mnogo mladih ljudi koji žele biti aktivni sudionici civilnog sektora, no nema za njih dovoljno sredstavo Da je interes veliki dokazuje ovaj seminar na kojem je 32 ljudi koji su potvrdili taj problem No, sve dok ima ljudi koji žele biti aktivni to je dobar znak Ja sam optimist Ipak treba naći i trajanje rješenja Primjerice Noroviški demokratski fond neće ovake projekte financirati ate za uvijek. Mislim da ipak trebate biti optimistični jer imate mnogo potencijala u nevladinom sektoru. Uh, now I think you should be at least um there's NGO sector. Na kompleto de ali druženja dojmovi su i više nego pozitivni, poslušajmo. To be honest, this is probably the most successful uh, book training this for many years. Uh, at least the best one I've ever attended and that's uh da budem iskren, ovo je najbolje organiziran Balkan Training Day seminar, bar od ovih na kojim sam ja sudjelovao, prvenstveno zahvaljujući hrvatskoj organizaciji Jeff. Naravno, imamo i dobre sudionike ove godine, vrlo su motivirani. To nam omogućuje i produktivan dan, ali i dobru zabavu u večernjim satima. Ovaj trening definitivno uspio. ...dvrstveno u dnešnju, s i s i s i s i s i s i s i s i Norošku kolegu upitali smo imali pokoj savjet za mlade u Hrvatskoj ući ulaska u Europsku uniju. I think they should take the opportunity that they have in front of them. Uh, this is their moment. Actually, you are about to Mislim da bi mladi trebali iskoristiti sve što im se pruža. Ovo je njihov trenutak. Pred vama je mijenjenje vašeg društva i treba uključiti civilni sektor. Mislim da još više ljudi treba biti aktivno. Jako ciljno društvo temelje snaže zajednice koje pak uvijek za uspješno društvo. Preporučujem mladima da se uključuje u hrvatsku podržnicu Jeff. Neizbježno je pitanje o dojmovi. Kako su nam kazali, svim se sudionicima posebno svidorojska mjesto koje okuplja mnoštvo udruga. No boravak u blizini mora također je poticajno djelovao. Poslušajmo. I think it's great, and uh, to be honest, in Norway we had snow last week, so to come here and to swim in the Adriatic sea. Ovo je u tjedna, a ovdje se I Pula They've been having their holidays here the last two years, so Pula is also getting quite well known in Norway. još jedna emisija, no prije odjaveo nekoliko natječaka koji su tijek u najme otvorene poziv delegacije u udrugama za dostavljanje projektnih predloga o informiranju Hrvatskih građana o čemu drugo nego Rusko Unije, te IPA preko graničnih programi Hrvatska, Bosna i Hercegovina dakle između Hrvatske i Bosne i Hercegovine te također IPA preko graničnih programi između Hrvatske i Srbije, razi se o pozamašom iznosu donacija mogućih financijskih e, podsjećam vas da Krajnji rok je do sredina ovoga tjedna, stoga požurite kada u pitnu dostava proletnih obrazica. I to je bilo to. samo su bili Jana Vučković, Marina Jurcan i Neveni Veša. Slušajte nas i iduće nedelje u isto vrijeme. Pozdrav!